A szülei farmján bujkál Fárhilszben. Mit mondott? Hogy Diana a szenem könyvbe borul. Istenem, Leo, mit tettél? Amikor utoljára láttalak az emeletes ágyon. Lehet, hogy Diana miatt keseregtél. Talán már a bosszút forraltad. Miért nem avattál be? Azelőtt mindent elmondtál nekem. Miért zárkoztál úgy magadba? Vagy én voltam az, aki annyira el volt foglalva magával?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 És ha csak rosszul mondtam, a szállod a nevét. Tényleg ezt akarod játszani? Megrázza a fejét. Besz elmondta, mit tettek Dajánával? El. Akkor nyilván érted. Te ülted meg a testvéremet, Ógi? Igazságot szolgáltattam a lányomért. Te ülted meg Leót? Te, Ógi, nem könnyíti meg a dolgom. Aznap este beugrottam egy kis parmezános csirkéért Nellész falatozójába.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 De előzőleg még átruccantál Pennsylvániába, mondom. Ógi alapos volt, nem végzett munkát. Gondosan felmérte a terepet, lenyomaszt a rexet. Rájött, miben utazik, és ellene fordította. Emlékszem, hogy a csapos hogyan írta le a gyilkost. Bozontos szakáll, hosszú haj, nagy bumszli orr. Mora, aki csak futólag találkozott Ógival, Diana utolsó szülinapi buliján ugyanígy írta le. Elváltoztatta a külsődet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 amikor ezt én soha nem mondtam neki. Vagy amikor Reeves a vallatás előtt Diana miatt sajnálkozott, de leút egy szóval sem említette. De mindez már nem fontos. Na és most, Nap? kérdezi Jógi. Feltételezen van nálad, fegyver. Te adtad meg a címet, Bólint, Tudod, miért jöttem ide. Hogy besszel is végezzem. Az utolsó emberrel, aki a lányát halálba kergette. Amit irántad éreztem, Nap, illetve érzek, az valós. Valóban összekovácsolt minket a gyász. Téged, engem, apádat. Tudom, elég bizarrul hangzik. Már-már beteges. Nem, Ogi, értem. Szeretlek. A szívem szakad megérte. Én is téged. Ogi a zsebe felé nyúl. Ne, mondom. Sosem lőnélek le, mondja. Tudom, mondom, de akkor se. Hadd vessek ennek véget, nepp.